Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Меч Шаннари, розділ п'ятий. Пізніше, після обіду того ж дня, брати дістались до високогірного міста Лія. Кам'яні стіни, що оточували місто, були бажаним притулком для втомлених мандрівників навіть незважаючи на те, що яскраве сонце робило їхню гарячу, тьмяно-сіру масу такою ж непривітною, як і розпечене залізо. Сам розмір і масив стін були огидними для мешканців долини, які віддавали перевагу свободі більш безпечних лісових угідь навколо їхнього власного дому. Але виснаження швидко відтіснило будь-яку огиду, і вони, навагаючись, пройшли через західні ворота на вузькі вулички міста. Якраз був час пік. Люди штовхались повз невеликі крамнички та базари, що починались біля входу до міста і бігли аж додому Меньйона, величного старого маєтка, огородженого деревами та живоплотами, що межувало з двайливо доглянутими газонами та ароматними садами. Братам із Шейді Лія здавалося великою столицею, хоча насправді місто було порівняно невеликим, якщо враховувати розміри великих міст півдня чи навіть прикордонного Тірсісу. Лія – це місто відокремлене від решти світу. І мандрівники проходили через брами рідко. Місто було самодостатнім, і існувало передусім для того, щоб обслуговувати потреби власного народу. Монархія, яка тут керувала, була найдревнішою в південній землі. Це єдиний закон, який знали місцеві піддані, і, можливо, єдиний, який насправді був їм потрібен. Звісно, не можна сказати точно, але Ши бачив жителей гірських районів, які здебільшого були задоволені урядом і способом життя, який він вводив. І поки брати пробирались крізь натовп, Ши помітив, що розмірковує про свою неймовірну дружбу з Меніоном Лі. Вона була малоймовірною, здавалось йому, бо на перший погляд, у двох юнаків було мало спільного. Мешканець столини і горець із настільки несхожим походженням, що не піддавалось жодному порівнянню. Ши, прийомний син власника корчми, твердоголовий, прагматичний і вихований робітником. Меньон єдиний син королівського дому Ліа та спод престолу, народжений у житті наповненому обов'язками, які він відверто ігнорував, і мав зухвалу самовпевненість, яку намагався приховати лише з помірним успіхом, а ще благословенний дивним інстинктом мисливця, який заслуговував на неохочу повагу навіть від такого суворого критика, як Флік. Їхні політичні філософії – були такими ж не схожими, як і їх походження. Щі був непохитним консерватором, прихильником старих усіляких методів, тоді як Меньон був переконаний, що старі методи виявилися неефективними у вирішенні проблем раз, Проте, незважаючи на всі відмінності, між ними склалась дружба, яка свідчила про взаємну повагу. Меньон вважав свого друга часом анахронічним у думках, але все ж захоплювався переконанням і рішучістю щі. Юнак з долини, всупереч часто висловлюваній думці Фліка, не був засліплений щодо недоліків Меніона, але бачив у принці Лія щось, на що інші не звертали уваги – сильне, переконливе відчуття добра та зла. Зараз Меніон Ріа жив своїм життям і не турбувався про майбутнє, багато мандрував, полював у високогірних лісах, але здебільшого шукав нові способи потрапити в біду, у якій дуже добре допомагав важко зароблений досвід володіння довгим луком. І це дуже дратувало його батька, який неодноразово, але безуспішно намагався зацікавити сина і єдиного спадкоємця проблемами управління своїм королівством. Одного дня Меньйон стане королем, але ще й сумнівався, що його легковажний друг колись взагалі думав про цю можливість. Це було нерозумно, хоча й очікувано. Мати Меньйона померла кілька років тому, Невдовзі після того, як Ші вперше відвідав високогір'я. Батько Меньйона ще не був старим, але смерть короля не завжди приходила із віком, і багато колишніх правителів Лія помирали раптово. Тож, якщо хоч щось непередбачене трапиться з батьком, Меньйон стане королем, незалежно від того, готовий він чи ні. «Тоді він і отримає деякі уроки!» Подумав, ще й усміхнувся. Будинок предків Лія був широкою двоповерховою кам'яною будівлею, яка мирно притулилась до скупчення гікорі та невеликих садів. Територія була відгороджена від навколишнього міста високим чахарником. Широкий парк лежав прямо навпроти маленької доріжки перед будинком, і коли мешканці долини втомлено переходили до вхідних воріт, то побачили дітей, що грайливо плескались у маленькому ставку у центрі кількох доріжок парку. Дні були ще теплі, саме тому місцеві любили зустрітись з друзями на природі чи відвідати родину та повечеряти. Брати рушили до вхідних дверей, йдучи крізь високий чагарник. Вони ще наближались до кам'яного порогу, а важкі дубові двері відчинились всередині, і там несподівано з'явився Меньйон Лінь. Одягнений у різнокольоровий плащ і жилет зеленого і блідо-жовтого кольору, з худою статурою, схожою на батіг, він рухався з витонченою легкістю кота. Наслідний принц був невисоким, хоча на кілька дюймів вищим за жителів долини, але ширшим у плечах і з довшими руками. Він йшов стежкою, але коли побачив дві запорошені постаті, що наближались по головній алеї, різко зупинився, а через мить його очі розширились від здивування. — Чи? — різко вигукнув він. — Що вим'я всього... «Що з тобою трапилось?» Він кинувся до друга і гаряче стиснув тонку руку. «Радий тебе бачити, Меньон. Усміхнувся Ши. Горець відступив на крок і проникливими сірими очами вдивився в друга. «Я й не сподівався, що моє запрошення в листі так швидко дасть результат!» Він замовк і вивчив стомлене обличчя співрозмовника. А воно і не дало, вірно? І не кажіть, що так, не хочу цього чути. Я радше припущу заради нашої дружби, що ти просто прийшов мене відвідати, і недовірливого старого фліка теж привів, бачу. Що за сюрприз? Він посміхнувся на супленому фліку, який коротко кивнув. Це не була моя ідея, будь певен. Хотілося б, щоб наша дружба була причиною цього візиту. Важко зітхнув щі. І тоді не довелося б втягувати тебе у проблеми. Але, боюсь, вони з нами трапились. І ти єдина людина, яка зможе нам допомогти. Я дивлюсь, ви не жартуєте. Що ж, гаряча ванна і вечеря. Ось, що я найперше вам дам. А потім обговоримо, що привело вас сюди. Заходьте. Мій батько на кордоні займається справами, але я у вашому розпорядженні. Усередині міньон наказав слугам взяти на себе відповідальність за братів. Їх відвели на привітальне купання та зміну одягу. Через годину троє друзів зібрались у великій залі на вечерю яка за звичайних умов нагодувала б їх удвічі, але цього вечора лише їх ледве задовольнила. Поки вони їли, ще розповів Мендіну дивну історію про втечу з Шейдівейл. Він описав зустріч Фліка з таємничим мандрівником Аланноном і пов'язану з цим історію мача Шаннари. «Це було необхідно!» І можна було відкинути розпорядження Аланона про секретність, тому що їм потрібна допомога Мен'юна. Ши розповів про перехід Балінора з коротким попередженням і про втечу від носія черепа, а потім і про пригоду на високогір'ї. Ши виговорив усе. Флік не вступав у розмову протистоявши спокусі розповісти про свою роль у подіях останніх кількох тижнів. Він мовчав, тому що не довіряв Меньйону, а ще був певен, що хоча б один з братів має тримати рот на замку. Меньйон Лі мовчки вислухав довгу розповідь, не виказуючи жодного видимого здивування, аж до частини про пригоди щі яка, здавалось, його неймовірно задовольнила. Худорляве, смаглаве обличчя принца здебільшого залишалось незбагненою маскою, яку псувала лише напівусмішка та дрібні зморшки в кутиках гострих сірих очей. Він досить швидко зрозумів, чому до нього прийшли брати. Вони самі ніколи не зможуть пройти від Лія через назовини клет, а звідти через Блек Оукс без допомоги когось, хто знає країну. Без допомоги когось, кому вони можуть довіряти. «Додам», – подумав Меньйон, внутрішньо посміхаючись. «Без допомоги когось, кому ЩІ може довіряти». Він знав, що Флік ніколи не погодиться прийти до Ле, якщо, звісно, брат не наполягатиме. Між ним та Фліком ніколи не було особливої дружби. Тим не менш, вони обидва тут. Обидва шукають його допомоги, якою б там не була причина. А він ніколи не зможе відмовити ще в чомусь, навіть якщо це ризик для власного життя. Флі закінчив розповідати і терпляче чекав на відповідь Менюна. Горець, здавалось, задумався. Його очі прикувались до наполовину наповненої склянки з серветками біля лігтя. А коли принц заговорив, його голос здавався був далеким. «Меч Шанари! Я не чув цієї історії багато років і ніколи не вірив, що це правда. А от тепер з туману ця історія знову з'являється». Йде до мене з другом Щі Омсфордом, який є очевидним спадкоємцем. Або, можливою, приманкою. Очі Меньона раптово підскочили до братів. Ви можете бути черв'яками на гачку. Приманкою для цих північних істот, які будуть переслідувати вас та вб'ють. Ви що, довірились Аланону? З якої статі? Історія, яку ти мені розповів, така ж неймовірна, як і ті істоти, що на вас полювали? Флік помітно здригнувся від цих слів, але Щі рішуче похитав головою. Я сам у це не вірю. В цьому взагалі немає сенсу. Можливо, і немає, повільно продовжив Меньйон внутрішньо розмірковуючи над всіма перспективами. Можливо, я став старшим і саме тому обережним. І, чесно кажу, вся ця історія досить неймовірна. Якщо це правда, то вам пощастило зайти так далеко самостійно. Є багато розповідей про північну землю, про зло, що мешкає в пустелі над рівнинами Стрелегейм. «Про зло, якщо вірити їм, поза межами розуміння жодного смертного!» Він на мить замовк, а потім обережно ковтнув вина. «Меч Шанари! Однієї ймовірності того, що легенда може бути правдою, достатньо, щоб...» Він похитав головою і відкрито посміхнувся. «Ах, як я можу позбавити себе шансу дізнатись все самостійно? Тобі знадобиться провідник, щоб доставити тебе до Анара. Ну, що робити? Така моя доля». «Я знав, що ти погодишся». Щий потиснув руку принца на знак подяки. Флік застогнав, але все ж спромігся слабко посміхнутися. Тепер давайте розберемось де, що і як. Меньян швидко взяв на себе керівництво, а флік почав пити вино. Що з цими каменями ельфів? Давайте на них подивимось. Шіді став маленький шкіряний мішечок і висипав його в міст у відкриту долоню. Три камені яскраво виблискували у світлі смолоскипів. Їх блакитне сяйво було глибоким і багатим. Мен'йон ніжно торкнувся до одного, а потім і підняв камінь. «Вони дійсно гарні», – схвально визнав він. «Я навіть не певен, що взагалі бачив щось подібне. Але як вони нам допоможуть?» «Я ще цього не знаю», – неохоче зізнався щій. «Я знаю лише те, що сказав Аланон, що каміння можна використати лише в надзвичайних ситуаціях, і що воно дуже потужне». «Ну, на це будемо сподіватись», – сказав Горець. «Не хотілося б у скрутній ситуації дізнати, що Аланон помилявся, але я вважаю, що все ж доведеться подорожувати з такою можливістю». Він на мить замовк і спостерігав, як Щі кладе каміння назад у мішечок, а потім заправляє той у передню частину туніки. Коли ж Щі знову підвів очі, то порожньо дивився на дівчину, яка розливає вино. Я чув дещо про чоловіка на ім'я Балінорші. Він чудовий солдат. Я сумніваюся, що йому є рівня по всій південній землі. Можливо, нам краще звернутися за допомогою до його батька. Тому що краще вас захищатимуть солдати Калагорна, аніж дворфи Анара, що живуть у лісі. Я знаю шляхи до Тірсісу, вони всі безпечні». А от будь-який шлях до Анара пролягає прямо через Блек-Оукс. Як сам знаєш, не найбезпечніше місце на півдні, Аланон сказав нам йти до Анара. Наполягав на своєму щі. Є, звісно, причина, і поки ми не зустрінемось знов, я не ризикуватиму. Крім того, Балінор нам порадив виконувати усі вказівки. Це не дуже добре, бо якщо ми навіть пройдемо через Блек Оукс, наступну місцевість я знаю погано. Мені казали, що це відносно неспокійна місцевість аж до анарських лісів. Мешканці здебільшого південні жителі та дворфи, які не повинні виявитись небезпечними. А Калгейван – це взагалі невелике велике село дворфів, на Срібній річці в нижній течі Анара. Його буде неважко знайти, якщо ми туди дійдемо. Отже, по-перше, нам треба пройти низиною клет, що буде особливо складно через весняні відлиги. Потім Блек Оукс. Це найнебезпечніша частина подорожі. І що, немає обхідного шляху? З надією запитав ші. Меньон налив собі ще вина і передав графін Фліку, який, не кліпаючи, налив собі також. «Це займе тижні. На північ від Ліа знаходиться райдужне озеро. Якщо ми підемо цим шляхом, то доведеться обігнути все озеро на північ через гори Рунне». Блек Оукс на північ від озера на сто миль. Якщо ми спробуємо піти туди, то знову прийдемо на північ з іншого боку. На це знадобиться принаймні два тижні. До речі, відкриті землі. Зовсім відкриті. Будемо йти не а потім через дуби. Флікс похмурнів. Пригадуючи, як під час їхнього останнього візиту до Лія, Меніну вдалося загубити їх на кілька днів у страшному лісі, де братам загрожували вовки і вони голодували. Тоді юнаки ледве врятувались. «Ха, Флік пам'ятає Блек Оукс!» – засміявся Меніан, уловивши його вираз обличчя. «Ну, давай так домовимось, Флік!» Цього разу ми краще підготуємось. Так, підступна країна. Але ніхто не знає її краще за мене. І навряд чи там за нами слідкуватимуть. Тим не менш, ми нікому не скажемо, куди підемо. Просто об'явимо, що вирушили на тривале полювання. У мого батька і так своїх проблем багато. Він за мною навіть не сумуватиме». Звик вже, що мене немає кілька тижнів. Горець намить замовк і подивився на щі. Просто за підтримкою. Той посміхнувся ентузіазму горця. Я знав, що на тебе ми можемо розраховувати. Буде добре подорожувати разом. Флік скривився відверто і з огидою. А Меньйон, перехопивши погляд брата, не міг пропустити нагоди трохи повеселитись за рахунок іншого. Гадаю, ми повинні хвилинку обговорити те, який для мене зиск. Що я отримаю, якщо безпечно доведу вас до Калгейвена? Що отримаєш? Не роздумуючи, вигукнув флік. Я біса, ти взагалі? Гаразд, стоп, флік. Я не збираюсь нічого брати з вашої частки. — Що ти взагалі говориш? — лютував флік. — Я взагалі не говорив про жодні частки. — Досить. Щіна вперед. Його обличчя почервоніло. Це має припинитись, якщо ми будемо подорожувати разом. Отож, ти повинен припинити всі свої спроби розлютити мого брата. А Флік, ти, маєш раз і назавжди відкинути безглузді підозри щодо Меньона. Ми повинні вірити один в одного, і ми повинні нарешті бути друзями. Принц збентежено подивився вниз. А Флік з огидою закусив губу. Щі просто відкинувся на спинку стільця. Ну, гаразд, гарно сказав. Визнав Меньйон. «Флік, я простягаю тобі руку. Укладемо тимчасове перемир'я, хоча б заради щі!» Флі подивився на простягнуту руку і повільно потис. «Слова тобі даються легко, Меньйон. Сподіваюсь на цей раз, ти серйозно!» Горець прийняв докір із усмішкою. «Перемир'я, Флік!» Він відпустив руку брата і осушив келих. Принц знав, що Фліка взагалі не переконав. Було вже пізно. Троє юнаків хотіли завершити справи і піти спати. Після швидкої розмови вони вирішили, що вирушають рано вранці. Меньйон домовився про легке туристичне спорядження, що включало рюкзаки, мисливські плащі, провізію та зброю. А потім склав карту країни – на схід Вітлія, але вона була погано деталізована, оскільки землі мало вивчались. Низини клет, що простягались від високогір'я на схід до Блек Оукс, були похмурим, здається, зрадницьким болотом. Але на карті просто порожня біла область із написаною назвою. Блек Оукс виділялись помітно. Лише густий чорний масив лісів, що тягнувся від райдужного озера на південь і стояв як велика стіна, між Ліа та Анара. Меньйон коротко обговорив з братами свої знання про місцевість і погодні умови цієї пори року. Але, як і карта, його інформація була неповною. Більшість того, що дізнались мандрівники, неможливо було точно передбачити. А несподіванки могли стати смертельною небезпекою. Ще до півночі всі троє лягли в ліжко. Їхні приготування до подорожі були завершені. У кімнаті, яку ділив із фліком, ще втомлено розлігся на м'якій постелі і якусь мить дивився на темряву за відчиненим вікном. Ніч затягнулася хмарами. Небо перетворилось на важку масу хвилястої темряви, що зловісно охоплювала туманні високогір'я. Денна спека пройшла, і прохолодний нічний бриз подув на схід. В усьому місті панувала самотність. У сусідньому ліжку Флік уже уснув, дихаючи важко і рівно. Шей задумливо спостерігав за братом. Незважаючи на втому, він не міг уснути і вперше почав усвідомлювати правду про їх скрутне становище. Похід до Меньйона – це лише перший крок у подорожі, яка, ймовірно, триватиме роками. Навіть якщо вони благополучно дістануться Аннара, ще й знав, зрештою, вони будуть змушені йти кудись знову. Їхня подорож триватиме до тих пір, Поки Володар чорнокнижників не буде знищений, або поки Ши не помре, до того часу вони не повернуться в долину, додому та до батька. А їхня безпека залежить від того, де полюють крилаті мисливці. Це була правда. І вона була жахливою. У мовчазній темряві Ши Омсфорд залишився наодинці з страхом і відбивався від зростаючого клубка жаху. Йому знадобилось багато часу, щоб нарешті уснути. Прийшов нудний, безсонячний день, вологий і холодний для людей. Шість супутниками виявили, що немає тепла і затишку при мандрівці на схід через туманні високогір'я Лія. І почали повільно спускатись до безрадісного клімату низин. Вони не розмовляли, коли йшли по одному вузькими стежками, які нудно робили петлі сірими громісткими брилами та купами вмираючих безформних чагарників. Попереду був меньон, Його острі ретельно вибирали часто незрозумілі сліди. Його крок був довгим і невимушеним. Принц витончено рухався поверхнею, що поступово ставала нерівною. Він ніс рюкзак з великим ясеневим луком і стрілами. Крім того, довгий шкіряний ремінь тримав старовинний меч, який батько подарував йому при досяжності повноліття. Меч, який належить принцу Лія за первородством. Холодне сіре залізо виблискувало в напівтемряві. Щі, який йшов на кілька кроків позаду, помітив, що думає, чи схожий цей меч на легендарний меч Шаннари. А взагалі на місцевості нічого живого не було. Мертва земля для мертвих. Живі, ніби порушники спокою. Не надто обнадійливо. Флік йшов позаду і тримав на спині основну частину провізії, яка мала підтримувати їх, аж допоки команда не пройде через низовини Клет і до Блек Оукс. Як тільки вони зайдуть так далеко, якщо вони зайдуть так далеко, то будуть змушені купувати або обмінювати їжу в небагатьох розпорошених мешканців країни, або шукати поживи на самій землі. Перспектива, яка Фліку особливо не подобалась. Хоча він і почувався дещо більш у безпеці, коли Меньйон, щиро зацікавлений у допомозі їм, йшов попереду. Проте все ж він не хотів стати частиною ще одного побігу від невідомої істоти. Перший день минув швидко оскільки троє йшли повз кордони королівства Лія і до ночі досягли краю похмурої низовини клет. Вони знайшли притулок на ніч серед кількох пошарпаних дерев і густих бур'янів. Туман, здавалось, наскрізь просочив їхній одяг, і від холоду ночі, що спустилась, вони тремтіли від холоду. Вони спробували розпалити вогонь, щоб отримати трохи тепла та сухості, але деревина тут була настільки волога, що неможливо було висікти хоч одну іскру. Зрештою мандрівники відмовились від багаття і погодились поїсти чогось холодного, закутавшись у ковдри, які повинні були бути водонепроникними. Ніхто багато не говорив, тому що нікому й не хотілось, чулись лише бурмотіння та прокльони на адресу загальних погодних умов, і вже в котрий раз їх заскочила тиша, раптово несподівано, являючись жахом, який змушував прислухатись і вловити слабкий, заспокійливий шелест листя чи життя. Ба навіть вітер не торкався їхніх облич. Один за одним мандрівники заснули. Другий і третій день були гіршими за перший. Увесь час і йшов дощ, повільний і холодний, який спочатку просяк одяг, потім проник у шкіру та кістки, і нарешті до нервів. Тож єдине відчуття – Повна неприємна вологість. А вночі мороз. Усе навколо мандрівників здавалось оповите холодом. Кущики, листя та скручені та вмираючі безформні дерева. Тут не жили люди і навіть тварини, бо навіть найменшого гризу наб проковтнула волога земля. Нічого не ворушилось, поки троє йшли на схід безформною місцевістю, без жодної стежки, без жодного натяку на те, що цей шлях хтось долав, або хтось долатиме після них. Сонце жодного разу не з'явилось під час їхнього маршу. Лишалось питання без відповіді. Чи це вічний туман? Чи, можливо, хмари впали і повністю поєднали небо із землею? Їхнім єдиним світом була та невесела, ненависна сіра земля, по якій команда йшла. На четвертий день вони почали впадати у вічей. Незважаючи на те, що не було жодних ознак крилатих мисливців або володаря чорнокнижників, не було розради. Оскільки години тягнулись, а тиша, здавалось, була все глибшою, і земля похмурішою. Навіть Меньйон почав коливатись, і сумнів непомітно проник у його зазвичай впевнений розум. Він почав думати, чи не загубились вони, чи, можливо, подорожують по колу. Він знав, земля нічого не підкаже їм. І, заблукавши, вони будуть втрачені назавжди. Щі та Флік відчували страх. Вони нічого не знали про низовини. Їм бракувало мисливських навичок та інстинкту, яким володів меньон. Вони повністю покладались на принца, але все ж відчували, що щось не так. Минали години, а холод, вогкість і ненависна мертва земля залишались незмінними. Вони втрачали останні крихти довіри одне до одного. І от нарешті, коли п'ятий день подорожі наблизився до кінця, а низинна темрява все ще простягалась без видимих ознак від шуканого Black Oaks, Ші втомлено зупинив нескінченний марш, важко впавши на землю. На нього запитально подивився принц Лія який знизав плечима і розсіяно подивився на туманні низовини навколо. Його гарне обличчя вдихнуло холодне повітря. «Я не буду брехати!» пробурмотів він. «Я не впевнений, що ми йдемо у вірному напрямку. Можливо, йдемо по колу. І навіть, може бути, безнадійно загубились». Флік впустив рюкзак і глянув на брата своїм особливим поглядом, ну я ж казав, що глянув на Мендіона. «Я не вірю, що ми заблукали. Що, не можна ніяк зорієнтуватись?» «Я відкритий до усіляких ідей». Їх друг навесело усміхнувся, потягуючись, а потім теж кинув рюкзак на нерівну землю і сів біля задумливого фліка. «Що, флік? Скажи». «Я знову втягнув вас у біду!» Той сердито глянув на принца, але щось, видивившись у сірих очах, передумав виказувати свої претензії. В погляді принца було щире занепокоєння і смуток від думки, що він підвів друзів. З рідкісною прихильністю Флік потягнувся до друга і заспокійливо поклав йому руку на плаче. Потім ще підскочив і скинув власний рюкзак, поспішно, не порючи в його вмісті. — Нам допоможуть камені! — вигукнув він. Якусь мить товариші дивились на нього, а потім, раптово все зрозумівши, підвелись на ноги. Через мить ще дістав маленький шкіряний мішечок з дорогоцінним вмістом. Усі вони дивились на нього, у німому очікувані, що ельфійські камені нарешті доведуть свою цінність, що якось допоможуть їм втекти з пустки клет. Щі з натерпінням розв'язав зав'язки і обережно впустив три маленькі блакитні камінці на свою долоню. Ті лежали і тьмяно мерехтіли. Друзі спостерігали і чекали. «Потримай їх ще, щі!» Сказав Меньон через мить. «Можливо, їм просто потрібне світло!» Той зробив, як і попросили, з тривогою спостерігаючи за синіми каменями. Нічого не відбувалось. Вони ще трохи почекали, перш ніж щі опустив руку. Аланон застерігав його від використання каменів за винятком найсерйозніших випадків. Можливо, справді, воно прийде на допомогу лише в особливих ситуаціях. У будь-якому випадку зараз у них така ситуація, коли вони не знають, як використовувати магічне каміння. Щі у розпачі глянув на друзів. «Давай спробуємо щось інше!» Гаряче вигукнув Мендіон. Щі взяв каміння між долонь і потер їх одне об одне, а потім кинув, як гральні кубики. Нічого не сталося. Потім юнак підняв їх з землі і витер. Темно-синій колір, здавалось, привертав увагу. Тож Щі придивився. Можливо, там, у склоподібному ядрі каменя, буде якась відповідь. «Можливо, треба поговорити з ними? Чи щось таке?» Це був обнадійливий голос Фліка. А у голові юнака різко спалахнула картина обличчя Аланона, схиленого і замкненого. «Можливо, таємницю ельфійських каменів можна якось по-іншому розкрити?» Раптом подумав Щі, а потім простягнув їх на відкритій долоні. Заблющив очі і зосередив думки на тому, щоб дотягнутись до глибокої блакиті у пошуках сили, якої вони так відчайдушно потребували. Він мовчки закликав ельфійські камені допомагати, минали довгі миті, здавалось, години, а потім він відкрив очі, і троє друзів подивились, очікуючи на каміння у долоні щі. На їхній блакитний відблиск тьмяний, у темряві і вогкості туману. А потім камені з лютою раптовістю спалахнули сліпучим блакитним відблиском, що змусило мандрівників похитнутись від яскравості та прикрити незахищені очі. Аура була настільки потужна, що щі ледь не впустив їх. Сяйво ставало все яскравішим, освітлюючи мертву землю, як сонце, ніколи і не могло. Світло змінювало колір від темно-синього до яскраво блакитного, такого сліпучого, що спостерігачі були загіпнотизовані, а потім уся ця чудосія ринулась уперед, прорізаючи вкриту туманом сірість щоб нарешті зупинитись в кількох сотнях, можливо, тисячах ярдів попереду, на великих вузловатих стовбурах стародавніх Блек Оукс. Світло протрималось якусь мить, а потім зникло. Сірий туман повернувся з холодною вогкістю, і три маленькі блакитні камінці тихо засяяли, як і раніше. Меньйон швидше за всіх огофтався і різко поплескав Щі по спині, а потім широко посміхнувся. Потім швидким рухом кинув рюкзак собі на спину і опинився готовим до подорожі. Його очі вже дивились у невидиму точку, у якій стовідсотково було видіння «блек оукс». Щі поспішно кинув камені до сумки. І брати взяли рюкзаки. Без жодного слова вони йшли в напрямку, де спалахнув маяк. Кожен дивився на ліс. Зникла холодна сіра темрява, і припинився дощ, що йшов останні п'ять днів. Зник вітший, який вони так сильно відчували всього кілька хвилин тому. Лишилась впевненість що вони зможуть звідси втекти. Не було сумнівів у видінні, яке відкрили їм камені. Блек Oaks так, найнебезпечніший ліс у південній землі, але в цей конкретний момент він здавався гаванню надій. Час здавався нескінченним, коли вони йшли вперед. Можливо, пройшли години, а можливо хвилини, і раптом сірий туман неохоче поступився місцем величезним, вкритим мохом стовбурам, які незграбно здіймались в повітря і дивились у відповідь. Друзі дивились втомленими очима на безрадісні дерева, темні, які перекривали їм шлях. Здавалось, вони стояли там вже протягом незліченних століть і, ймовірно, будуть стояти до знищення самого світу. Приголомшливе видовище, яке навіть у тьмяному світлі туманних низин видавало незаперечну присутність життєвої сили лісу. Мандрівники ніби опинились в іншій епосі, в іншому світі, який мовчазно оточував їх магією небезпечної казки. Камені зробили все вірно, пробурмотів щі, дозволяючи посмішці розпливтись по стомленому, але щасливому обличчю. А потім подивився на дерева. «Блек оукс». Захоплено вимовив Меньйон. «Чорні дуби!» – зітхнув Флік. Кінець п'ятого розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо хочете до них долучитись, то в описі є посилання. «Почуємось!»